Такою печалью в очах, що Марійці стало страшно за неї. Сестричко, кинулась Катя до Марійки, я знала, що ти повернешся. Ти ж у нас така рознулиця. Чоловік Катрі загинув, сказала тихо мати, витерши очі кінчиком хустки. Наш Павлусь. Теж. Ну і на що тури мама все зразу? Хай би хоч у гурталась. Хай знає, сказала мати. Вона вже стільки перетерпіла і це здужає. Маруська у нас жила вас з дитинства. Це моя кров. А тепер будемо купатися жваво додала Катрусі, «Знімай з себе оте німецьке шмаття, лізи діжку і задігайся в своє, і бодай більше ніколи не зазнати цього лиха». Мати вилила у діжку великий баняк гарячої води, кинула туди зілля, і у хаті, як у дитинстві, запахло материнкою, любистком і м'ятою. Марійка влізла в старушче зроблену дідом діжку для купання дітей, і тільки тепер побачила, як вона виросла за ці роки. Діжка ледве вміщала її худеньке виснажене тіло. Та занурившись в літнє тепло, Марійка нарешті відчула себе дома і, не милюючи собі брудні у корості ноги, стихо заспівала. Мати цілувала її, миючи спину, і щоками її котились солоні сльози. Зміхуючись із сльозами донечки, Яка зазнала уже в житті такого, Що їй, старій Дарині, і не снилось. Після мова Щороку у Дарницькому ліці, На тому місці, де був в роки війни пересильний табір, Збираються ветерани, колишні в'язні концтаборів, «Піонерські і комсомольські дружини» на мітинг, присвячений пам'яті загиблих воїнів Великої Вітчизняної війни. На одному з таких мітингів довелось виступати і мені. Там я познайомилась з учасницею боїв під Сталінградом Самойловою, колишньою ув'язненою жіночого концтабору знищення Равенсбрюк. Потім ми подружились, часто зустрічалися. Самойлова познайомила мене з Марією Ткаченко і Марією Данкевич, які були разом з Валентиною Петрівною в Барті. Разом чинили опір, псували обладнання заводу, ламали свердла, допомагали підпільникам чоловічого цеху виготовляти магнітні міни для знищення фашистських бомбардувальників. Читаючи в пресі вірші Зіни Шульжук з Волинської області, я зрозуміла, що вона колишній в'язень Равенсбрюка, написала їй листа, і ми зустрілися в Києві. Після війни Зіна Шульжук працювала на цілині на побудові госпо Шуйський в Адбасарському районі, бібліотекарем при середній школі. Повернувшись на Україну, вона працює вихователькою молодого покоління, часто виступає перед молоддю. Одного разу Зіна Шольжук привела до маних в'язнів Равенсбрюка, Клару Шадловську по табору Клаву Яценко і Лілію Павлючек, з якими вона разом писала листівки і сиділа в штрафному блоці аж до визволення табору. З ними прийшла також Галина Матузова, яка перша із 32-го блоку дізналась від німецької комуністки Марти Дрюмо, про прибуття в Равенсбрюк дружини Ернста Тельмана Рози Тельман. Від радянських полонених в комуністичному кільці опору працювали Клем, Бойко, Безногова, Конникова, Смілянська, Лозова, Петрушина, Матузова, Сокова. Розповіді колишніх в'язнів Равенсбрюка дали мені можливість написати цю повість, при написанні повісті я користувалася спогадами Самойлової, Супруненко, Відай, Конникової, Бубкової, Удовенко, Бойко, Шульжук, Шадловської, Чаяло. Висловлюю їм усім глибоку подяку. Марійка, Оксана, Даша – це збірні образи у яких відбилася доля багатьох дівчат з силою, вивезених гітлерівцями, з України. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Надія Кашпировецька. Звукорежисер Ніна Рудник. Київ, 1990 рік.